Basme în limba română O promisiune nerespectată Odată ca niciodată, când Japonia era încă tânără, într-un mic sat, trăia un bărbat pe nume Hisashi. Era bun și tânăr, însă destinul nu fusese de partea sa și prin urmare era foarte sărac. Trebuia să muncească din greu pentru a supraviețui în zilele în care soarele stătea mult pe cer. Însă când venea iarna, nu găsea prea mult de muncă și uneori murea de foame Într-o zi, când era afară în frigul necruzător, a dat de o barză întinsă în zăpadă Ce ia aia? O barză? Azi e ziua mea norocoasă, pot să fac o supă din ea, Iam. Însă când s-a apropiat, a văzut ce minunată era barza și a rămas uimit de frumusețea ei Nu, nu pot găti barza asta E foarte frumoasă Of, ce e asta? Are aripa rănită mm, Ce pot să fac? Și a scos o cremă din geanta sa Ca să o dea pe barză pe aripă Aceasta era preparată din mai multe ierburi speciale din zonă Poftim, barză mică Să-ți vindecăm aripa Of, nu te mișca? Poate că doare acum, dar te vei vindeca repede. Imediat ce a zis asta, Barza a început să bată din aripă. Nu o mai durea. Aceasta s-a uitat la salvatorul ei. Hisasi a zâmbit, iar Barza a început să dea din ambele aripi și a zburat. Ei bine, se pare că nici azi nu voi mânca. Să mergem acasă. În noaptea aceea, în timp ce Hisasi dormea adânc, Vântul de afară bătea tot mai puternic. Uneori era trezit de un sunet ca o bătaie în ușă. Ce? Crezi că e vântul. Însă bătăile au continuat și au început să fie tot mai tari. Hisasi începea să se îngrijoreze. Ăsta nu pare a fi vântul deloc. Dacă e un hoț, mă duc să verific. Cine... Cine-i acolo? Am întrebat cum te cheamă. Bine, atunci să deschid ușa. Și când a deschis ușa, a rămas uimit că ce afară, în frigul necruțător, stătea o femeie frumoasă. Avea o geantă uriașă pe care a pus-o lângă ea. O, oh, nu! Ești bine? Vino repede nou în drum! Atunci femeia i-a căzut în brațe, fără să zică nimic. Doamne, trupul ei e rece ca gheața. Probabil e slăbită. O să aduc geanta mai încolo. Așa că Hisasi a dus femeia în camera sa și a băgat-o în patul său. Așa, acum îți va fi cald. Brrr. Înfometat și înfrigurat, o străină frumoasă în casa mea. Ce zi ciudată! Ah, și noapte! În curând a adormit adânc în fața focului aproape stins De dimineață s-a trezit iar femeia era lângă el Bună! Mă numești Suru! Îmi pare rău că am venit aici seara și că te-am deranjat Nu, în regulă e, Cum te simți? Ce a fost cald seara? Sunt bine și am dormit foarte bine Mulțumesc! Dar spune-mi, de unde ai venit? Eu, eu n-am casă. Mă plimbam prin vril când am văzut casa ta. Nu am unde să stau. Ei bine, nu-ți face griji. Poți stai aici cât vrei tu. Și aș dori să-ți dau ceva să mănânci, dar după cum vezi... Oh, nu-i nicio problemă. Geanta pe care o aveam la mine era plină de orez. Unde e? Am pus-o în colț, acolo. Zoru a luat orezul și a făcut o oală de orez fiert pentru amândoi. Hisashi nu mâncase de zile întregi, așa că a dat tot bolul peste cap. A fost fantastic! <laughs> nu e mai bine dacă stau aici? <laughs> de sigur. Deci, de-a lungul zilelor, cei doi au trăit fericiți împreună. Pe măsură ce s-au cunoscut tot mai bine, Hisasi s-a îndrăgostit de Țuru. Dar ce pot să fac? Nu se va căsători niciodată cu cineva ca mine. Însă, nu pierd nimic dacă o cer. Țuru, vreau să te întreb ceva. Ai vrea cumva să te măriți cu mine? Știu că, săracă, dar... Stai! Ce ai zis, da? Da! Am văzut ce puși de treabă ești și mi-ar plăcea să mă căsătoresc cu tine De atunci, Tsuru și Hisasi au trăit împreună ca soț și soție În curând, iarna s-a terminat și tot atunci și sacul cu grâu al lui Tsuru Hisasi a început să muncească iarăși, dar tot câștiga foarte puțin era foarte trist Dragul meu, nu-ți face griji Îți voi da o stofă frumoasă pe care o să o la piață Dar de unde să luăm această stofă? O voi face eu Dar asta va dura cinci zile Mă voi încuia în cameră și voi țese stofa pentru tine Dar trebuie să-mi promiți că nu vei intra peste mine Eu voi ieși singură când voi termina Hisashi era nedumerit, dar a fost de acord Așa că, în acea zi, Zuru a intrat în cameră și s-a încuiat acolo cinci zile. Chisasi nu știa ce să facă, dar și-a aștepta soția cu răbdare. În ultima zi, Zuru a ieșit din cameră ținând în mână o bucată minunată de stofă. Avea flori și păsări pe ea și părea croită pentru o regină. Arată extraordinar! Cum ai făcut-o, iubirea mea? Şt, e secret! Acum du-te și vinde stofa! Așa că Hisashi s-a dus și a vândut stofa. Când a venit acasă, era foarte bine dispus și a întâlnit soția și a zis că a vândut stofa pentru o sumă frumușică. Mă bucur, dragul meu! Cu banii aceștia îți voi găti ceva foarte bun! Pentru o perioadă, lucrurile au mers tot așa. Tsuru se încuia în cameră cinci zile, iar Hisasi o aștepta răbdător. Însă, de fiecare dată când ieșea din cameră, părea mai obosită decât data trecută. Într-o zi, pe Hisazi l-a vizitat un prieten din oraș. S-au salutat și s-au întrebat reciproc cum le mai merge. Soția mea e cea mai frumoasă și mai bună femeie, prietene. Mi-aș dori să o poți întâlni, însă e încuiată în cameră. Ce? De ce? Nu cumva v-ați certat? Atunci Hisashi i-a explicat ce facea zoro iar prietenul s-a amuzat. E ciudat, nu? Ești soțul ei, dar nu știi nici măcar de ce face asta. Și mai ciudat e că nu vrei să afli care e scopul ei. Ei bine, trebuie să plec. Să-ți soția secretoasă din partea mea. La revedere! Hisashi s-a îngrijorat mult când a auzit ultimele cuvinte ale amicului său Într-adevăr, n-a întrebat-o niciodată pe soția sa ce făcea în camera aceea Mă întreb de unde face roz de pânză aceea frumoasă Trebuie să aflu neapărat Așa că, de data asta, a hotărât să tragă cu ochiul Tsuru avea încredere în soțul ei, așa că nu mai încuia camera deci, când Hisasia a deschis ușa, a rămas șocat când n-a văzut-o pe soția sa și pe barza pe care o salvase cu multe luni în urmă. Săraca de ea își scotea penele albe ca zăpada ca să facă stofa minunată. Tu, Tsuru, ești barză! Hisasi, de ce, de ce ai încălcat promisiunea? Zicând asta, Tsuru a bătut din arii, și a zburat pe fereastră. Țuru, nu! Stai! Îmi pare rău, Țuru! Îmi pare rău că te-am mințit, iubirea mea, dar voiam să-ți mulțumesc pentru seara în care m-ai salvat. Și chiar te iubeam, dar tu trebuia să ai încredere în mine. Stai cu mine, te rog! Îți voi respecta toate promisiunile! Însă Țuru s-a înălțat în aer și nu s-a mai întors niciodată. kisashi a rămas cu inima frântă, o iubea foarte mult și de atunci nu s-a mai căsătorit niciodată. Mergea și privea cerul, așteptând ca ea să se întoarcă, dar ea n-a făcut-o. El i-a spulberat încrederea, iar încrederea nu se mai reface. Odată ce a dispărut, probabil nu se va mai întoarce, iar dacă o va face, nu va mai fi la fel niciodată.